Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la norocului! Copiii sunt norocului, gogoșperă! norocului! la gogoșperă! Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la gogoșperă! Copiii sunt la pentru Poftiți vă voastră, La mine găsiți tot ce doriți! păftiți Uitați-vă la acesta! Îți iau ochii noștri cu strălucirea lui! Da, nu-i văd! E cel mai frumos peoptar înălțimea voastră! Vregnit de cea mai frumoasă fată care va avea cinstea să fie logodnica premaritului Ezechiel! Iată-l, cu cu asta văd mai bine! Vreau să-l iau pentru Lisbet! Lizbet, Mama fată din pădurea neagră. Îmi dați voie și mie să, să mă uit la pieptar? Să te la pieptar? Da! <hâ> nu-i de nasul lui părlit ca din Mai bine dă fuga și spalăți murdăria de pe mâini! Dar nu-i murdărie, domnule! E praf de cărbune. Eu sunt Peter Mung, cărbunarul. Petr Cărbunar, da, da? nu mai spune și vrei să cumperi pieptarul asta? Nu, n-am cu ce să-l cumpăr. Voiam doar să-l privesc, domnule. <laughs> să-l privești? Da. Vă, ție nu -ți e dat să-ți încânți ochiul cu asemenea mândrețe de pieptar. Tu de. ești soartit să privești doar fumul focului și negreața cărbunelui. Frumusețea asta nu-i de tine. De, de ce? De ce nu-i de mine? Cel? Eu nu sunt om? Om? Ia uite-te la el. Vrea să fie și el om, a? Om, om. Om, nepricopsitule. Este doar acela în buzunarul căluia zornei galbenii. Cum? Ia ascultă. A? Auzi? Ai auzit? Eu sunt om. Eu. Ezechiel și ceilalți asemenea mie. Ai înțeles? Acum, care-te? Domnul! Destul de vorba! Te-ai la cărbunii tăi murdar ca și tine! <laughs> Dește, nu, alta. nu degeaba ai să spune regele dansele Toate fetele ar vrea să se îmbârtească în dans. Dar de ce caut aici, plăcăule? Am venit să, să privesc și eu cum joacă fetele Poate vrei să-ți alegi vreo mirasă, ai? Eu nu, nu Mai bine te-ai duce să-ți speli fata și mâinile Nu vezi ce murdar ești? Dar nu e murdărie, e praf de carbune. Eu sunt Peter Carbunaru. Puțin am pasă mie cine ești Bine și dă-te mai parte să nu murdărești rotul. Lasă, dragă, plăcăul în face, ce cu el? Ce ți-a făcut? Să se ducă la cărbunii lui. Să nu se mai și printre oameni bine îmbrăcați. De ce fiule, de ce ești așa de ne Mi-e -mi inima grea, mamă. Grea ca o piatră de mare. De ce, Petr? Sunt că sunt sărac și, și prost îmbrăcat. Ei, muncește și tu mai cu sârg și o duce și noi mai bine. Cum mai cu sârg? Cum mai cu sârg, mamă? Nu trudesc că te ziulica de lungă. Nu mă trăvesc când de ajuns pieptul cu fumul ăsta blestemat de cărbune. Și cu ce mă aleg după toată cazna asta? Cu... Câțiva gologani cu care de-abia ne ducem zilele of, of, of. asta e soarta celor săraci, Peter ah, am săturat să tot fiu sărac Vreau să am bani, bani mulți Vreau să mă cinstească toată lumea Iar eu să nu iau în seamă pe nimeni Așa gândesc să fiu, mamă furte gânduri pot să -mi minte flăcăul Leapădă-te de ele cât mai e vreme Nu să mă lepă de ele, zici? Să rămân toată viața aici, lângă stiva asta păcătoasă de cărbuni, Dar știi că că vând inima și tot am să ajung într-o zi bogat Uite așa a început nemai auzita povestea lui Peter Cărbunarul Din ziua aceea, gândul nu i-a mai fost la muncă Sta cât era ziua de lungă și-și tot frământa mintea cum să se îmbogățească dintr-o dată? Început să se ducă tot mai des pe la Cârciumă Și să plece urechea la spusele oamenilor Care povesteau fel și fel de scornel Despre cei doi vrăjitori ai pădurii negre Michel-Olandezul și omulețul de sticlă Ascultați ce vă spun eu Michel-Olandezul poartă toată vina El i-a stricat pe oameni mai el Cum? ce Vă? Că demenește pe cei slabi cu comorile lui. Co ce comor? Saci plin cu galben frăcăule. Da. Și, și ce le cere, în schimb? E, vezi, asta nu mai știu. Dar ceva trebuie să le ceară el, în schimb. Că doar nu-l-o dat atâta bani de pomă. Da. Și Și cu a dat bani, Michel -Olandezul. Păi, din câte am auzit eu, Ezechiel cel Crast. N-ar fi străin de treaba asta, ba, și nu numai el, și, și primarul, și, și judecătorul, A, și negustorul de vinuri, și uh, frusturate cu la ce zice regele dansului, da, da, dar eu unul n-aș vrea să fiu un pielea lor. De ce, moșule, de ce? că nu e lucru curat în treaba asta, flăcăule. Cu ochii mei l-am văzut pe omulețul de sticlă. Unde l-ai văzut, Mătușică? În pădure. În inima pădurii. Da? Acolo. Numai acolo poți să dai de el. Da? Și se arată oricui? Uite cum faci, Flăcău. Cum, Mătușică? Spune-mi. apropie urechea să mă auzi bine. Așa. Hai să spune, spune. Cu câtă nerăbdare așteptat Peter cărbunarul prima noapte cu lună plină, și când în sfârșit sosie și noaptea aceea, flăcăul își lua inima dinți, cum se spune, și porni spre inima pădurii, spre colina brazilor. Cu cât urca, cu atât era mai frică, în jur nici țipenie. Doar câte o cucuvaie slobozea din când în când Țipătul ei înfricoșător. Când ajunse în vârful colinei, Peter Cărbunarul, Se opre în fața unui brad nemăsurat de gros, Așa cum îl învățase mătușica, Făcu înaintea copacului o plecăciune adâncă Și rosti cu glas tremurător. Slăvit paznic de comori, te chem să-mi vii în ajutor, uh. căci tu-i ajuți pe acei flăcăi ce nu sunt lenești, proști și răi. Pe mine mă cauți pe termeni. Da, pe, pe tine, bunule, omulez de sticlă. Ce treabă ai cu un nevoinicule? Am venit să-ți cer un sfat, căci merge tare prost și nimic din ceea ce fac nu mi izbutește. Și ce sfat aștepți de la mine? Să-mi spui și mie cum de s-au căpătuit unii peste noapte de au la bani cu lopata. Despre cine vorbești? Uite, numai departe decât Ezechiel de cel Gras sau Regele Dansului. Nimic da. nu le lipsește. Sunt fericiți. Așa să fie oare Peter? Da. Ei trebuie ban, au bani, bani mulți, dar asta e tot. Cunosc că-i oare bucuria unii cămin. Știu ei ce prietenia și dragostea adevărată. Oamenii privesc cu dispreț și nimeni nu iubește. M așa o fi, bunule omuleț, dar eu văd că nu fac nimic și au tot ce-și doresc. <laughs> și crezi că e vreo fericire să nu muncești? După cât te știu, ai o meserie, ești cărbunar. Și moșul tău și tatăl tău au avut tot meseria asta. Au fost oameni cinstiți ce prețuiți. Orice meserie e frumoasă, dacă o faci cu tragere de inimă, vreau să cred că nu lenea te-a împins să fii la mine. Nu, nu, nu, prea bunul omuleț. Bine, bine, bine, fii. dacă făgăduiești făgăduiesc. să fii harnic, o să te ajut să dobândești un trai mai bun. Făgăduiesc, făgăduiesc, omulețule de sticlă. Uite, eu obișnuiesc să îndeplinesc trei dorințe. Așa, da. Primele, două, le îndeplinesc oricare ar fi ele. Așa, așa, da. Dar pe a treia... Poți nu iau în seamă dacă socot că e nechipzuită. A... Ai înțeles? Da, da, am înțeles. Așadar, spune ce vrei, dar ai grijă să fie ceva bun și folositor. A... Mai întâi și mai întâi vreau să... să am întotdeauna în buzunar tot atâția bani cât are Ezechiel. Nerod. Nu mai un idiob și poate dori să aibă bani pentru jocul de cărți. Nu ți-e rușine, Peter, să-ți înșel norocul în felul ăsta? Am închipzuit îndelung și aceasta mi-e prima dorință. <hângh> cel puțin gândește mai bine înainte de a-mi cere să-ți îndeplinesc pe a doua. M-am gândit și la asta. M-am gândit. Prea bunul le omulesc de sticlă. Aș vrea să am cel mai frumos atelier de sticlărie, cu toate cele trebuincioase și... și ceva... Da. Care să-mi încep lucrul. Și altceva nimic, Peter. Altceva nimic. Dar ce socoastuc mi-ar mai fi de trebuință? Minte băiatule, Minte sănătoasă și privedere. Asta trebuia să-mi ceri, că fără ele e greu să răspați în viață. A -a, și. Și atunci. Ce facem cu cea de-a treia dorință? O lăsăm pe altă dată. A -a. O să dai de multe necazuri în viață. Și o să tare bine să știi că ți se mai poate îndeplini o dorință. Ești acum? Hai, hai, du-te acasă. Uite, uite, ai aici în săculețul ăsta 2000 de galbeni. Galbeni? Ga 2000 de galbeni, Ascultă bine ce spun. Cumpără-ți de, Cumpără de dat un atelier de sticlărie. Muncește! Fiharnic. Așa, așa o să fac cum le l Și ia seama, ia seama, s-ar putea ca împlinirea primei dorinții, să-ți cășuneze mult rău. bani. Ferește-te să intre prea des în gârcimă. Peter, năravul ăsta n-a adus nimănui Bine, frumine. bine, bine, voi, voi înfăptui totul precum ai zis, prea pasnic de comori. Peter Mung, nu o să te facă de râs, Asta, asta rămâne de văzut, Peter, asta rămâne de văzut. Ce zici de Peter, muncumetre? Frumos atelier mai are. E frumos, frumos, dar să vedem cât o să-l poată ține. Cum adică? Păi a cam luat-o În prima săptămână dădeam fiecare zi pe la atelier, dar pe urmă s-a plictisit pe semne și acum lucrătorii nu-l văd la față niciodată la șapte zile. Și ce face? Stă toată ziua la cârciumă și joacă cărți cu și ezechiel și... grasul. și parem că câștigă? De unde pierdem în fiecare zi gramez de galben, dar cu cât pierde mai mult, cu atât îți buzunarule mai pline. Mm. Nu mai spune. Tare vrea să vă și eu. A, nimic mai ușor. Haide să intrăm la cărciumă și o să l vezi. Bacmână în foc e acolo. De data asta, ți s-a înfundat, zechile. Te-a părăsit norocul. Câți galbeni mai ai. Nu pe ăștia cinstea. Te-ai scotocit bine prin toate buzunarele? Prin toate, uite, uite că sunt goale. Și așa atunci, atunci ce ne facem?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 Ia și nici din cu acea ce nu sunt! Caută bine, caută că doar de la mine ai câștigat peste 2000 de galben da, da, da, da, nu mai da. am niciun galben! E, uite, toate da, buzunarele mi sunt, sunt goale! Toate! E, unde sunt banii? Șarlatanule! Unde-s banii? Banii câștigați de la mine! Nu știu! Nu-i mai am, nu știu! Oameni buni! Aici este ceva necurat la mijloc! să le afară! Bănici, banil! Afară, Ce se întâmplase? În clipa în care Ezechiel rămăsese fără o lețcaie, se goliseră ca prin minune și buzunarele lui Peter. Se împlinise astfel prima dorință a cărbunarului, aceea de a avea întotdeauna în buzunar, tot atâția bani ca și Ezechiel grasul. Neputând înțelege unde dispăruse atâta bănet, oamenii din cârciumă crezură că e vorba de o vrăjitorie și la alungară pe Peter. Ei, unde să se ducă nesocotitul flăcău? S-ar fi întors la atelierul său de sticlărie, dar acolo lucrurile mergeau cum nu se poate mai prost, așa că Peter își lua lumea în cap și fugi în pădure. Dar pașii nu-l mai purtare către colina brazilor, ci spre grota unde se spunea că și-ar avea sălașul Michel Olandezul. No. Ai venit în sfârșit și la mine, Peter Mung. Ai crezut că hapsânul, omuleț de sticlă, o să te ajute cu adevărat? M-a ajutat. Te-a ajutat? Cum? să zici tot atât de sărac altădată, dacă nu și mai sărac. Cu mine însă treaba merge altfel. O să încheiem împreună un târg, nici că se poate mai bun. Un târg? Noi doi? Ce fel de târg? Eu n-am nimic de vândut, iar de cumpărat n-am cu ce să văd. Asta o să vedem noi. Acum aș vrea să te întreb ceva. Ce? E, spunem. Te-ai simțit vreodată plin de curaj? îndrăzneț din cale afară? Da? Gata să săvârșești orice viteșire? Da, da, da, da. Sigur că da. E, și? Au fost deja ajuns câteva pătăi ale neghiuabele tale inimi ca de îndată să șovăi, să dai înapoi. A? Așa este? Ba, cam, cam așa. E? Și iar mai spunem, te-a durut cumva mâna sau piciorul când te-au izgonit bogătanea atunci de la bâlce, Nu! ia spune, ce te-a durut? Tot inima. Ha, ha, ha, ha. Ei vezi? Inima, mereu și mereu inima. Da. De la ți se trag doar. Bine, bine, dar așa sunt eu. Cum aș putea să mă schimb? Foarte simplu. De mie e păcătoasa ta de inimă și o să fii ce bine să te zic. să stau, Să stău inima? Inima mea? Și eu cu ce rămân? Cu asta... Cu... O inimă de piatră? O tare rece trebuie să fie unui om cu așa ceva în piept. Da, dar nici nu-ți dă prin minte ce plăcută este. Și în afară de asta... Nici tu spaimă, nici tu milă sau vreo ne neroadă. Vei fi un om tare pe care nu-l va clinti nimeni no. și nimic niciodată. No, și inima asta de piatră, asta e tot? asta e tot ce-mi dăruiești? Nu, nu, nu-l nu, învoiesc! Nu, nu, dom'l, dom'l, flăcăiașule! Lasă-mă <laughs> Lasă să-mi termin vorba. Da. Cred că o sută de de pe de ajuns pentru început? Okay. O, -o. o sută de mie ai zis? Da. Bine, bine, Michael, fie. Dă-mi inima de piatra și, și banii și... Ia-ți asta ce mi se zvârcolește în piept. Gata, gata, încheiem tărgul. Ce mândrețe de casă și-a ridicat Peter Cărbunajul? Până nu, demult era mai calic de cât noi. Lumea, lumea zice ce, ar fi văzut, văzut cineva într-o noapte, Până, în pădure. În târcoale grote lui Michel Rolantezu. tot ce se poate, tot ce se poate. Hei! Cine bate acolo? O bătrână nevoiașă. Se roagă să o milostească cu ce vă din fața casei mele, cercetoare. Tu nu știi că Peter munc nu dă de pomană? Peter Munch? Da! Peter... El. Ce fiu? Eu n-am mamă! Nu vreau să știu de maică-mea o, o bătrână netrebnică și cercetoare. E, e mama ta pe Ei și? Tu ce te amesteși, Beth? Sunt soția ta. Nu dau voie nimănui și nici ție nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele. Haide, șterge-o, șterge-o de aici, bătrână nesuverită. Ai auzit cu mătră? Peter muncă își lasă mama să cerșească din poartă în poartă. Și cu Lisbeth, nevastă-sa, se poartă ca și cu o sclavă. Haide. om fără inimă cu mătră, om fără inimă. Isbet? Isbet! Ce este? Ce este, Peter? Cine a luat din camară o jumătate de pâine șocană cu vin? Eu, eu l am luat. Așa. A trecut pe stradă un bătrân nevoiaș, tare, da, înfometat și da. mi s-a făcut milă de el. Aha, milă, milă, milă, ai? De-a avutul meu, nu ți-a fost milă, a, soție risipitoare și netrepnică. Să te urmeţi minte! De ce mă o spite. Cu ce am greșit? Am făcut o fapte bună! Fapte bună? Atunci am nu? n-a, na! na fapta ta cea bună! Hei, Lisbeth! Mil. Lisbeth! Dar ce-o ce fi cu ea? Nu, nu merşti cât Nu cumva... Eu cumva am o Ei, hey, hey, Lisbeth, Lisbeth, vin în fire! Vin în fire! Vino-ți în fire, Lisbeth! De călosule, hmm? cum ai cu dezastru mâna asupra acestei ființe nevinovate? Omuleț! Omuleț, de sticlă... N-am vrut să omor, n-am vrut am lovit-o, da, dar da, da, n-am vrut s-o omor. De că ești oare cu adevărat? Da, da, da, prea slăvit omuleț de sticlă. Atunci îți voi da un ultim prilej să te-ntoși pe Cracea Bună? Care? Să le om în rândul oamenilor. Care? vrei? Da, da, vreau, sigur că vreau, da. De ce fac cu... cu Lisbet? De ea voi avea eu grijă. Lovitura ta n-a omorât Încredere s-a lovit la cap și a pierdut cunoștința. Uite, acum se trezește. Unde? Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Stai liniștită, fetiță dragă. Întine de colo un pat și caută să dormi. Peter? Unde ești, Peter? Aici, aici sunt. Aștept să mă înveți ce să fac. Slăvite, paznic de comori. Ai uitat că-ți mai pot îndeplini o dorință? Cea de-a treia? Poate că de data asta nu vei mai fi tot atât de nesocotit ca o Da, da, da. Hei, ce-mi ceri? A... aș vrea... Aș vrea, bunule, prea bunule, omuleț, să-mi scos din piept inima asta rece și nesimțitoare și să-mi pui în locul ei... Inima mea, inima mea cea caldă, omulețule, Pentru inima că dorința mea... ta nu e de fel nechipzuită, te voi ajuta. Vino cu mine și te voi învăța cum să-l păcălești pe Michel Olandezu da. și să scapeți inima de Așa, așa, îți mulțumesc, omulețule, așa. Venit. Peter, <laughs> ce treburi te-au mânat la mine? Am venit să spun că sunt foarte supărat pe tine, olandezule. De ce? Pentru că m ai Te-am păcălit? Te păcălit? Da, sigur că da. Oare banii pe care ți am dat n-au fost din auricuna? Dar nu despre banii e vorba, ci despre inimă. Mi-ai spus că mi-au scos din piept mm. și îmi pui în loc o inimă de piatră. Da. Dar tu n-ai făcut decât să-i oprești bătăile și nimic mai mult. Ma nu e adevărat. A, nu e adevărat. Inima ta ce vie e la mine. Nu, nu cred asta nu ce rupt capul. Nu crezi? Nu. Stai. Stai să-ți oară. E, mă rog. uite -o. Care? A, a. <laughs> asta e o inima de ceară. noi e inima mea. De ceară zici? Da, uite -o. Bine. O să-ți dovedesc imediat că e chiar inima ta. Cum așa? Oh, uite, desfățuri ducul Cata. și mașa. Gata, gata, e. -așa. așa, uite, uite. A, oh. scot acum din piept inima de piatră și o pun în locul ei pe cea Mai, mai, repede, mai, mai repede, mai repede. Ei? Ei? ce mai ai de zis? O simți cum bate? Oh. Și încă cum o mai se? <laughs> vezi, vezi că nu te-am păcălit. Hei, unde te duci? Stai să te iau un apoi. Nicio dată volantesule. Nicio dată. No se mai ei înapoi inima. <tri> N-aș ajunge, n ajunge o acasă Lisbeth, Lisbeth Peter, sunt, Peter, aici sunt Și mai sunt cu cineva Mama, buna și scumpa mea mama Peter, băiatul meu Prea bună mama mamă, și prea soție. Mă veți putea ierta ori vreodată. Oh. te au și iertat, Peter, pentru că te-ai căit cu adevărat. ia ți mama și soția, du-te înapoi la coliba tatălui tău și fă meseria de cărbunar, ca mai înainte. Fii harnic și cinstit iubeșe meseria și atunci oamenii adevărați te vor prețui mai mult decât dacă ai avea o pință plină cu aur. Peter făcu așa cum îl povățise omulețul de sticlă și nu după multă vreme se duse vestea în toată pădurea neagră despre hărnicia și priceperea lui.